туди, чим душ, та враз величезна сітка впала на нього зверху, і він упав, заплутавшись у ній. Потім кинули на нього другу сітку, а потім ще одну, і Волин жахом зрозумів, що подоланий, що програв, і це буде кінець. Він довго борсався, заплутаний у сітки із грубих мотузок, напружуючи сили, але створити довкола себе невидимий силовий шар, ніби тоненьку оболоночку над усім тілом, але яку, що не пробували її удари кілків і палець, якими осипали його злякані і знервовані селяни. «Зупиніться!» – пролунав усіма могутній голос. І ті, хто гамселив заплутаного підлітка, немов отямились і стали. Стираючи під з чола, до них ішов старіший на села Яз. Довга сива борода, довге волосся, що спадало на плечі. Міцна постава і високе, покраяне зморшками чоло робило його схожим на великого старого птаха. У його блакитних, до прозорості очах світилися мудрість і знання. Зупиніться. Мусимо спитати богів, що робити з ним, та й довідатися докладно, що воно за створіння у людській подобі, якщо не людина. І одразу ж, кому він заподіяв зло? Чи може щось мати проти нього особисто? Хто це? «Бійся богів, язе, не захищай нечистої сили», – озвався один із волинових нападників, який разом із кількома чоловіками тримав сітку з волином. Ми ледве його схопили. Чому його треба оце тут бути? Чого він у нашому селі? Чому до наших дівчат підлазить? Треба принести його в жертву Перунові і Велесові. І все тут? Якщо в жертву, Кліде, то згідно із законом, звичаєм. Тоді я згоден, а вбивати будь-кого отак-от, Можемо нажити собі біди з іншого боку. Ви про це думали, люди? Хтось за ним стоїть, за тим, що у людській подобі прийшов. Хочете ворогів із лісового люду, З примар і лісових потвор, З перевертнів і змія-людів? Чого замовкли? думати слід початку. Отож, несіть його до капища, а там поспитаємо богів. Волин трохи ослабив своє поле і відчув себе страшенно змученим. Він не мав зараз сил опиратися тому, що з ним чинитимуть. Так, Витратився на боротьбу, у якій програв Зараз його чекає о той безславний кінець Про який зараз він утямив торочили йому усі і Від Леса до Перелесника і царівни О І про який він не хотів думати А вони не могли його попередити Не могли, хоч знали Що так може і має бути але він не знав і не мав права знати. Він мав зробити вибір, не знаючи, і зробив його хибно. Щось повинна була йому додати синя квітка додала сили відбивати стріли і списи, творити захисний силовий прошарок довкола тіла аби не забили кільками. Але вирватися із сіток він уже не зміг. Сили не були нескінченні. Щось він не втямив у здобутку, який отримав завдяки перемозі у змаганнях, за квітку папроті. А тепер вже пізно. Він лежав зв'язаний поміж чотирьох охоронців, між тим, як стрішини сільські на чолі із з язом пішли до капуща допитуватися у богів, що ж із полоненим робити. Волин не міг і не хотів думати про це. Був переконаний у своєму кінці у тому, що стане деревом чи джерелом, що ніколи вже так не любитиме, не спізнає правди почуттів і вимірів людського життя. Водночас, він зараз пам'ятав усе, що з ним трапилося від самого маличку. Пригадав своїх братів, батьків і сестер. Йому хотілося покликати того старого, який був його справжнім молодшим братом, і розпитати про родину, про те, що ж сталося із братами і сестрами, яка у кого родина – «Де є хто у цьому селі?»